Три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция – третата раса Лемурия. Втората лекция – Нефилим. Това е лекция от Енох. Ще говорим за хората гиганти, т.е. великаните. Третата лекция – Меркаба от Енох. И три идеи за размишление. Първата идея е Енох, за самия Него ще кажем важни неща, тъй като той също е отречен от църковните отци в Пети век. Втората идея за размишление, правилно разбиране на доброто и злото. И третата идея мистика от Енох, следваща лекция на 7 октомври. Преди да започна, само искам да се извиня за предния път, че вместо 64 милиона казах, че са загинали по време на потопа 64 милиарда. 64 милиона. Заради истината си го точням. Така, първата лекция. Третата раса Лемурия. В Лемурия астралния Адам избрал Мрежата на желанието, което означава избрал пътя към материята. Той се отрекал от любовта, която е образа на чистата вътрешност. И така Той се е създал, както казах и преди, вместо любов страст, втора душа, първа имал висша душа, после се създава втора душа, ниша душа. Така той се е отделил от висшата си душа. И тази втора душа, нишата го повлякла надолу, в земно сгъстяване. И от тук надолу е започнало да се образува съществото. Лемуро Атлант. Черно-жел човек. Голям и паднал образ. Но в самото начало е имало още нещо чисто, не напълно повлечено от земята и материята. Лемурите имали едно око по средата на челото, тъй като тогава двете очи още не са били развити. Тогава още, макар и долу, все още нямало време. И то е трябвало също да се създаде. Защото падналият човек е така устроен, че той не може да мисли без време. Трябва му време. Въобще времето е създадено от някаква борба, от борбата, а вечността е създадена от любовта. Това означава, че колкото повече се бориш, толкова повече се увеличава времето в тебе. Обаче злото чрез борбата твори скрито добро в света. За определени същества. За търсачите. Според окултната наука хората многократно и последователно преминават през всички човешки раси. През всички човешки раси. И така, тази третата лимурораса е нещо много тайствено, защото е плод на вторичната призрачна раса, която е вложила своето огромно въображение в леморийците. Огромно въображение. Дълго време, периоди, тази раса слизала в астрални форми. И също така дълго време била без полова. Отначало. Отначало тя е била безполова. С течение на времето с течение на процесите. Тоест в последствие тя става двуполова. Андрогина. А след това в края на третата раса е започнало да слиза в една все по-плътна материя, започнало отделяне от безсмъртието. Вечният трай. Безсмъртието това е вечният трай. Отделяне от вечния трай. Той останал скрит някъде навътре. Явило се рождение и смърт. По друг начин казано, в началото Библейският Адам е бил носител на две начала, мъжко и женско, но по-късно женското се отделило и Адам имал тага по него и започнал да го търси. Но всъщност той търси себе си, той търси целостта си. Понеже се е отказал от андрогинността, т.е. от дървото на живота, той е бил разделен на две енергии – мъжка и женска. И затова е започнал да умира, защото не познавал себе си. И затова той е започнал да търси Ева, за да си върне целостта. Но за сега не може да я открие, защото е изгубил гнос истинското знание, което идва чрез откровение. Тоест, изгубил е истинската мъдрост. И затова сега той прави много усилия, но трудно постига нещо реално. Съвсем първите слязли лемури били в началото си, както казах, някакси по-цялостни, андрогинни, изглеждали в началото много хубаво, даже някаква чистота голяма и невинност. Но после дошло раждане и умиране. А що се отнася до животът, учителя казва, животът е тръгнал от тънка нишка на невидимата духовна енергия от тънка нишка на невидимата духовна енергия. Първите земни леморийци са били все още с много голямо астрално и физическо тяло. Поради големите си желания. Слизайки на Земята това се намалявало и накрая те стигнали до размерите между 4 и 6 метра. Пак е нещо голямо. Но тогава са живеели и големи зверове и е имало и борба. В тази борба им трябвало и голяма сила. Но така или иначе, те изглеждали като някакви си таинствени великани. Докато в астралния, човек, в астралния свят човек е бил организъм без органи. То долу третата раса минала през две фази. Отначало андрогин, а после два пола разделена в две тела, разделена в телата енергия, а не в едно тяло както е било преди. Когато Великият Закон на двойственост е почнал да действа, тогава хората били разделени на два пола. И тогава това падане в земен и материален опит било наречено по-късно грехопадение. Тогава нямало дума, но по-късно било наречено грехопадение. Но това било просто, както ще видим постепенно, божествен план. В този план Бог е оставил разумът на човека, за да направи той да се изработи свой духовен опит и да се завърне. Оставил мое разум. И така, що е грехопадението? Недостатък от нещо. Той е недостиг преди всичко на Бог. Бог се отделя и се явява грехопадение. Но това е Понеже знаем, че Бог не прави грешка, това е замисъл, както ще видим и при Нефилим. Но грехопадението на човека не е враг. Ти си враг на самия себе си. Твоето неразбиране е враг, а грехопадението според толтейките е само много ценно предизвикателство, чрез което да се развие истинска любов към Орела, а ние го наричаме да се развие истинска любов към Бога, т.е. да се разгърне пълнотата на тази любов. А иначе, когато сме в неразбиране, тогава грехопадението се остава грехопадение. Въобще странно нещо е сътворението. То е дело, тук ще го обясня, на, според гносиса. То е дело на несъществуванието. Разбира се, че всичко изглежда някакси реално. Но във всъщност реален е само Бог. А той е несътворен. И понеже е несътворен, той е абсолютно съхранен. Ето защо Бог е вечен и неразрушим. Е Защото е истинската част от върховното нищо, от Абсолюта. Светът е сътворен освен това не от самия Бог, а от вторична сила. Пак е Негова сила, която е отделена от Него. Това са Боговете. Докато Първичният Бог е създал истински реални светове, Агарта, Лутания, то Вторишният Бог е създал външни светове и този свят, т.е. несъвършени значи всеки създава каквото може да създаде според своите сили. И така, тук в третата раса човекът е бил нещо като голямо егоистично животно в началото. Разбира се, имало е ядро мъдри лемури, но говорим общо. Като огромно животно, воюващо. Защото тук желание и инстинкт били едно цяло. И така древните синове на Пламъка открили високо, скрили, скрили високото си знание, защото това знание не се дава на желанията. Защото истинските знания дават огромно преимущество над хората, над другите. и много лесно е да се яви злоупотребата. Затова истинското знание е скрито, заради това да не се яви голяма злоупотреба над хората. Въобще истинското знание при неподготвени хора много рядко работи в полза на хората. И какво е истинското знание? Това е особено умение, той е влизан в потока на вечното развитие. Значи той е умение да влезеш в потока на вечното развитие.